la microfon este preotul Valeriu aducând lecțiunea I217 a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pe parcursul acestor lecțiuni noi ne ocupăm de citirea și meditarea asupra versetelor noului testament luate verset cu verset. Astăzi cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați Ne vom deschide lecția cu prilejul versetului 35 de la Evanghelia după Ioan capitolul 19 În care vom intra de îndată ce vom sfârși mai întâi o istorisire interesantă de pe vremea țarilor în Rusia Când Rusia era condusă de țari, istorisire din care vom căuta să tragem învățăturile folositoare sufletelor noastre veșnice Subtitlul, cine poate să plătească atât, citeam undeva că unui țar al Rusiei îi plăcea să se deghizeze și să umble printre supușii săi ca să audă ce vorbesc ei. Într-o noapte a vizitat o cazarmă și a ascultat ce vorbeau soldații. Trecând pe lângă un cort, a văzut pe un tânăr ofițer stând la o masă cu capul culcat pe braț, dormind dus. Țarul, apropiindu-se în vârful picioarelor, s-a uitat peste umărul ofițerului. A văzut pe masă un revolver încărcat, lângă revolver o coală de hârtie, iar pe hârtie o listă lungă de datorii făcute la jocuri de noroc. Țarul a notat totalul și se pregătea să plece, când vede scris sub șirul de cifre următoarea întrebare. Cine poate să plătească atâta? Imediat, țarul a înțeles situația. Ofițerul nu avea cu ce plăti marile sale datorii și de aceea se hotărâse să zboare creierii cu un glonț de revolver, dar adormind urma să se sinucidă la deșteptare. La început, țarul a privit situația ofițerului cu severitate, dar aducându-și aminte că era prieten cu tatăl tânărului ofițer, a fost impresionat și a vrut să facă față de el un gest de mărinimie. De aceea, sub cuvintele ofițerului, cine poate să plătească ateta, Țarul a scris cu mâna lui Țarul Alexandru La deșteptare Ofițerul, citind din nou Cele scrise pe hârtia care stătea în față A pus revolverul jos Renunțând la gestul Sinistru al sinuciderii A doua zi, un trimis Al țarului, îi aduse o pungă cu bani Și astfel datoriile ofițerului Au fost plătite Iar viața lui a fost salvată Iubiți ascultători avem o învățătură de foarte mare preț aici pentru toți aceia care se deschid să o primească și dau atenția cu care i se cuvine. Vedeți, dumneavoastră, vorbind despre mântuirea oamenilor, problema cea mai mare nu constă în mântuirea lor, ci problema care se pune în primul punct este simțirea nevoii după mântuire. Aici lucrează Satan cel mai mult atâta vreme cât a reușit să-i facă pe oameni să înțeleagă că n-ar fi ca așa cum e cu tare, n-ar fi cum e cu tare, că n-a spart casa nimănui, că n-a spart bancă, n-a omorât, n-a furat, n-a făcut nu știu ce blestemăție, atâta timp cât satana poate să pună în mintea oamenilor că dacă n-ai comis aceste fapte imorale și josnice, ești bine, atâta vreme satan este mulțumit pentru că omul, Fiind păcălit de satan în felul acesta, nu se mai gândește la pierzarea veșnică și nenorocită în care se află. Și de ce reușesc lui satan aceste manevre? Nici aici nu este deloc greu de răspuns. Știți de ce? Din pricina faptului că noi suntem așa de superficiali și de indiferenți față de chemarea noastră de viața noastră de oameni. Din nenorocire ne-am coborât la traiul animal. Ne preocupă așa de mult tot ceea ce are legătură cu trupul Sau cu sufletul nostru plăceri de orice natură ar fi Și ne neglijăm adevărata noastră menire de oameni Care suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Oameni al căror sfârșit la groapă Marchează un început fără de sfârșit pentru toată veșnicia Pentru că nu ne facem timp să ne gândim la aceste realități și pentru că ne complacem să trăim la fel ca și animalele Lui satan este foarte simplu să ne ascundă marea tragedie Și ne duce așa la pierzare veșnică Tot așa de ușor cum duci un porc la tăiere cu o mână de boabe de porumb Deci prima dată trebuie ca noi să înțelegem oameni buni Că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ca să împărățim cu el aici pe pământ și să trăim apoi o veșnicie întreagă cu el. Trebuie să înțelegem că ajungerea la locul cu verdeață nu este o chestiune pe care o poate face un biet om păcătos ca toți păcătoșii poruncindu-i lui Dumnezeu primește Doamne la locul cu verdeață pe robul tău cu tare și cu tare, om care toată viața lui s-a dăruit satanei cu tot felul de cuvinte. Nu, nu, ajungerea la locul cu verdeață este o treabă pe care nu o poate face decât Dumnezeu Acel Dumnezeu care, după ce ne-a izgonit din grădina Edenului, din pricina nesăbuinței neascultării noastre Tot El ne-a pregătit pe Domnul Isus Hristos ca prin El să putem fi aduși înapoi Așadar este o mare nevoie oameni buni să ne facem timp să cugetăm adânc la starea noastră de pierdere, de cădere în care ne aflăm Cădere care nu are de altfel nimic comun deocamdată cu ce facem. Noi facem ceea ce facem pentru că suntem ceea ce suntem și facem păcate pentru că suntem păcătoși. Nu suntem păcătoși pentru că facem păcate, ci facem păcate pentru că ne-am născut în păcat și în fără de lege, cum spune Sfânta Scriptură. Dragii mei, dacă vrem neapărat să avem parte de un sfârșit fericit, dacă vrem să avem parte de locul cu verdeață, dacă vrem să împărățim împreună cu Dumnezeu, trebuie prima dată, la fel ca tinerul acesta ofițer, să ne facem bine socoterile și să vedem dacă presupusele noastre fapte bune, ritualul cu tare și cu tare, ar putea acoperi cu adevărat, Datoria de păcate ale noastre Adică dacă ar putea să ne strămute Din împărăția satanei în care ne-am născut Și să ne mute în împărăția lui Dumnezeu Dacă ne-am face timp să medităm Adânc la aceste adevăruri Ne-am dat seama cu groază Că nimeni și nimic nu ne mai poate smulge din puterea lui satan Căruia ne-am dat prin neascultare Ci numai puterea lui Dumnezeu Această mântuire minunată a lui Dumnezeu și desăvârșită se face cunoscută numai acelora care își fac bine socotelile, ajung la înțelegerea că nimeni nu ne poate scăpa din mâna lui Satan în afară de Domnul Iisus Hristos și acelora care ajung la această înțelegere, vine Dumnezeu și le spune, eu pot plăti pentru tine toată datoria pe care ai făcut-o că mântuirea nu se poate căpăta prin fapte este adevărat puternic de Sfânta Scriptură Ortodoxă la Epistola către Romani capitolul 9, versetul 32, la pagina 1285 unde astfel citim luăm versetul 31 și apoi 32, iar Israel urmărind legea dreptății n-a ajuns la legea dreptății, pentru ce? Pentru că nu o căutau prin credință, ci prin faptele legii iată deci că nu prin fapte putem să fim mântuiți acesta este adevărul cultului creștin ortodox aceasta este stipulată expres în Scriptura Ortodoxă și așa cum arată apoi într-o altă parte tot în Sfânta Scriptură Ortodoxă în Epistola către Fesenia Sfântului Apostol Pavel la capitolul 1 la versetul 7 pagina 1327 citim Întru el, în Hristos avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor după bogăția Harului Său. Și tot în Biblia sau Sfânta Scriptură, ortodoxa lui Gala Galaction, citim la pagina 1240 în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, următoarele. Și într-un nimeni altul nu este mântuirea, Căci nu este sub cer niciun alt nume dat între oameni în care trebuie să ne mântuim noi Așa cum am mai spus deja, motivul pentru care între cei mai mulți creștini ortodoxi se consideră că mântuirea se poate căpăta prin fapte și prin ritualul și alte lucruri de genul acesta Adică așa de ieftin, se datorează exact faptului că nu stau să-și facă socotelile cum a stat acest tânăr ofițer de îndată ce te adresezi lui Dumnezeu și faci socotelile cu El, tragi concluzia că nimeni și nimic nu-ți poate aduce mântuirea și atunci apelezi la El și îl primești pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor. Doamne Dumnezeu, retată ceresc, te rugând să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă în față. Determină-ne pe fiecare să înțelegem că suntem făpturi după chipul și asemănarea Ta cât ți datorăm în caritate de creatură toată ascultarea pentru că Tu ești Creatorul Să înțelegem bine că nimeni și nimic nu ne poate răscumpăra din starea în care ne-am născut Robei lui Satan Și apoi să primim eliberarea pe care ne-a adus-o prin Domnul Isus Hristos Spre slava Ta și mântuirea noastră veșnică Amin Jesus, she's in Haideți acum iubiți ascultători să dăm citire versetului 35 al Evangheliei după Ioan capitolul 19 care astfel glăsuiește Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca voi să credeți În versetul precedent ni s-a istorisit felul în care coasta Domnului Isus a fost trăpunsă și de acolo a curs sânge și apă Versetul de față este mărturisirea lui Ioan care ne spune că faptul este adeverit de el ca martor ocular și apoi încheie el pentru ca voi să credeți. Dragii mei, atunci când ești sub crucea lui Isus, vezi cu adevărat adevărul în toate fețele lui și poți să mărturisești apoi cu putere și altora ca și ei să creadă. Așa era Ioan, ucenicul iubit al Domnului Isus. El a stat tot timpul lângă cruce ca să vadă jertfa mistuindu-se până la capăt și de aceea a putut să spună cu putere adevărul. Unii cercetători, pe baza celor spuse în versetul 27, care zice Din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă, sunt de părere că Ioan a dus pe mama Domnului Isus acasă și apoi a revenit la cruce. E o părere Noi credem că Ioan n-a părăsit nicio clipă crucea El a vrut să fie lângă scumpul sau învățător Tot timpul Chiar dacă nu-l puteau ajuta cu nimic Cu mâinile lui Tot așa credem și despre mama Domnului Isus De lângă crucea De lângă jertfa Domnului Isus Dragii mei să nu plecăm Nici noi credincioșii lui Până la revenirea sa Aici este locul nostru de aici putem vedea bine adevărul în toate fețele Lui, de aici primim curaj să-L mărturisim, aici, lângă jertfa Lui, înțelegem dragostea Lui Dumnezeu în adevărata lumină pentru că crucea, jertfa de pe Golgota, este centrul noiei a Lui Dumnezeu. Crucea de pe Golgota este marele și veșnicul monument al Harului Lui Dumnezeu. Crucea de pe Golgota este poarta de intrare în Sfânta Sfintelor înaintea lui Dumnezeu. Sau cum mai spunea cineva, Crucea Domnului Isus este poarta de intrare a lui Dumnezeu în inimile noastre, iar Crucea noastră este poarta noastră de intrare în inima lui Dumnezeu. Despre Crucea, despre jertfa de pe Golgota, oricât de mult s-ar vorbi, s-ar scrie și s-ar cânta, N-ar cuprinde tot ceea ce este ea Până în veșnicii va rămâne un izvor nesecat de gândire, de preamărire și de închinare Crucea, jertfa de pe Golgota, este o taină descoperită în care poți să pătrunzi și să te minunezi de cele văzute Dar cu cât pătrunzi mai adânc, vezi și înțelegi că nu ești decât la începutul priceperii Mărturia lui, spune Ioan, este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca voi să credeți. Acesta este scopul mărturisirii adevărului, să nască și să crească credința în cei care ascultă. Cine crede ia parte la urmările desăvârșite ale morții Domnului Isus Hristos, adică are viața veșnică. Ioan mărturisește adevărul despre jertfa Domnului Isus pentru ca oamenii să creadă. Dar noi, credincioșii de astăzi, să avem noi oare o altă chemare pe pământ? Și dacă am înțeles totuși că și chemarea noastră este aceeași, cum ne o îndeplinim? Acestea sunt întrebări naturale și tot atât de serioase. A fi creștin înseamnă mărturisitor al lui Hristos, cel răstignit mai întâi, cel înviat, cel proslăvit și cel care va veni. Ioan, ca și ceilalți apostoli, se vor fi îngrijit și de câștigarea pâinii trupești, dar pe primul plan era vestirea adevărului dumnezeiesc pentru mântuirea păcătoșilor. Aceasta era chemarea lor pe pământ. Ferice de noi dacă înțelegem adevărul și în privința aceasta. În versetul următor, la versetul 36 din Ioan 15, apostolul Ioan ne spune mai departe aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, niciunul din oasele lui nu va fi sfârșit. Un credincios spunea odată că Biblia este ca o carte de mers al trenurilor. Cine nu se ține de ea, pierde trenul. Noi urmăm cele arătate de Sfânta Scriptură cu simplă, simplitatea credinței mântuitoare. Toate prorociile din ea se împlinesc desăvârșit în Hristos. Lucruri care par fără însemnătate, cum ar fi pregătirea mielului de paște din Exodul 12, capătă un înțeles înalt privind la Hristos. Mielul de paște și mielul lui Dumnezeu, amândoi fără cusuri, au fost mijlocul de răscumpărare din robie rânduit de Dumnezeu pentru oameni. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Domnul Iisus Hristos întreg, fără să fie împărțit, Trebuie să ne slujească la fiecare ca hrană duhovnicească dacă credem cu adevărat în el Și când zicem Hristos, înțelegem cuvântul lui, felul său de a fi Să nu zdrobim nimic din el, ci să-l primim întreg și să trăim ca el tot timpul La fel, trupul lui Hristos, biserica, nu trebuie să aibă oase zdrobite în gândirea noastră toți copiii lui Dumnezeu, adică toți cei care, prin credință și pocăință, au primit pe Domnul Isus ca mântuitor și Domn, sunt o unitate desăvârșită și noi, dacă facem parte din cei care au crezut, trebuie să avem conștiința unității. Cei stăpâniți de Duhul de partidă zdrobesc oasele trupului lui Hristos. Acesta e adevărul. În continuare, în versetul 37 de la Ioan 19. Citim și în altă parte scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. Un lucru ne atrage atenția în chip deosebit în Evanghelii și în Epistole. Domnul Isus și apostolii săi, când voiau să întărească o învățătură sau o întâmplare, aduceau totdeauna mărturii numai din scriptură și niciodată din tradiție, nici măcar din tradiția evreilor, căci aveau și ei o tradiție religioasă destul de bogată. Oare nu trebuie să ne dea de gândit acest fapt? Nu trebuie să luăm și noi o pildă de aici când este vorba de a întări un adevăr? Sfânta Scriptură este cuvântul negreșelnic al lui Dumnezeu. Tradiția este cuvântul și roada omului slab și mereu greșit în umblarea lui pe pământ. Pe cât se deosebește Dumnezeu cel de trei ori sfânt de omul păcătos... Pe atât de mult se deosebește cuvântul lui de al făpturii sale căzute. Așadar, în altă parte, Scriptura mai zice Dragii mei, când nu înțelegem Sfânta Scriptură într-o parte, să mergem în altă parte a ei și vom înțelege, pentru că Scriptura prin Scriptură se explică. Scriptura, deci, mai zice, vor vedea pe cine au străpunzi. Vorbind despre coasta străpunsă a Domnului Iisus, Sfântul Apostol Ioan aduce aminte de cuvintele prorociei din Zaharia, capitolul 12, cu versetul 10. Mai târziu, când ajunge la bătrânețe, iarăși mărturisește că ochii tuturor vor vedea pe Domnul Iisus la venirea lui, chiar și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Acesta este versetul 7 din Apocalipsa scrisă tot de Ioan, capitolul 1. Locul din Zaharia arată pocăința evreilor și târzia lor credință în Mesia pe care l-au străpuns. Locul din Apocalipsa însă arată pe Domnul Isus ca judecător suprem când va reveni și toate semințiile pământului își vor da seama de vinovăția lor, de aceea se vor poci. Dragul meu, ca să nu ajungi și tu să te bocești la sfârșit nepocăit în fața Domnului și dreptului judecător, primește-l astăzi prin credință ca mântuitor. Fugi astăzi în brațele lui deschise și ascunde-te în rana din coasta lui ca să fii mântuit. Vorba fericitului Augustin, dacă vrei să fugi de mânia lui Dumnezeu, fugi în brațele lui Dumnezeu. Dacă vrei să știi cât de mult te iubit, Citește, dragul meu, deslușit lucrul acesta în mâinile lui străpunse și în coasta lui împunsă de suliță. Slăvit să fie Domnul, slăvită să fie jertfa lui cea mare pe care a adus-o pe altarul Golgotei pentru mântuirea noastră. La versetul 38 din Ioan capitolul 19, iată felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne descrie cele ce au urmat prin pana apostolului Ioan. Citim versetul.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 Astfel, el, tatăl ceresc, și-a ales unelte potrivite pentru a-și împlini voința. El se servește de împrejurări firești pentru a face ceea ce îi place. Iosef din Arimatea, cu vaza al soborului, cum spune la Marcu 5.43, om bun și evlavios, cum spune Luca la 23.51, ucenica lui susdar dar pe ascuns, așa cum am citit în Ioan 19.38, a fost ales de Dumnezeu ca să îngrijească de coborârea trupului lui Isus de pe cruce și de înmormântarea lui. După ce preoții și cărturarii primiseră aprobarea de la Pilat ca să coboare trupurile celor răstigniți de pe cruce, Iosif din Arimatea s-a dus cu îndrăzneală la Pilat, cerându-i trupul lui Isus. Pilat i-a dat voie. Un gând se desprinde din cele petrecute după ce Domnul Isus i-a dat Duhul în mâinile tatălui și anume... Ucenicii ascunși au ieșit la iveală. Numai când ești pătruns de moartea de jertfa Domnului Hristos, primind-o ca pentru tine, ești izbăvit de frica de oameni și ești din orice ascunzătoare, din tainițele lăuntrului euului tău și te alipești cu curaj de Isus, îngrijindu-te de trupul lui de biserica lui Cea Vie. Moartea Domnului Sus ne izbăvește pe toți de temnița morții și din orice temniță, ca frică, rușine sau interes, dacă primim această moarte a Lui prin credință pentru noi. Devenim destoinici în lucrarea Lui Dumnezeu numai după ce suntem convinși și pătrunși de jertfa de moartea Domnului Isus. Iată un adevăr pe care trebuie să-L știm foarte bine. Iosif, dacă n-ar fi ieșit la lumină din starea lui de ucenic ascuns al lui Isus, nu l-ar fi cunoscut niciodată. Ieșind însă, l-au cunoscut toți în toată istoria bisericii de pe pământ și nu va fi uitat în vecii vecilor. Cine se îngrijește de Isus și de trupul lui, nu va fi uitat niciodată. În mod duhovnicește vorbind, înțelegând lucrurile, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru îngrijirea trupului lui Hristos, adică biserica, așa cum Iosif a îngrijit de trupul lui Isus. Dumnezeu se folosește de noi dacă suntem predați lui cu adevărat și dacă trăim o viață evlavioasă. E mare nevoie de slujitori adevărați în lucrarea lui pe pământ. În versetul următor la versetul 39 din Ioan 19 citim Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Moartea Domnului Isus pe unii i-a întunecat, iar pe alții i-a luminat. Așa este Isus. Și în viață și în moarte este pentru unii pricină de potignire, pentru alții, pricină de înălțare. Ceasurile cele mai întunecate ale împărăției lui Dumnezeu devin totdeauna ceasurile unei noi pleiade de ucenici. Așa a fost cu Isus și cu, cu Iosif și cu Nicodim. Moartea mare lui Învățător Isus le-a luminat întreaga lor viață, înțelegând că Judaismul își să misiunea pe Pământ și de aici înainte începe o nouă era, era Timpul Mesiei. Au înțeles că Marele Învățător răstignit este însuși Mesia cel prezis de proroci, de aceea au trecut cu toate ființa lor de partea lui. Nicodim, în starea lui de vorbă cu Isus în noaptea aceea neuitată, n-a înțeles taina nașterii din nou despre care cuvânta Marele Învățător, pentru că nu fusese înălțat în căfiul omului, așa cum fusese înălțat șarpele de aramă odinioară de Moise, după cum găsim la Ioan 3:14. Acum însă, fiul omului se afla înălțat în fața lui, de aceea s-a umplut de lumină și de putere ca să primească măreața solie a Evangheliei vestită de tainicul Isus. Nicodim, în noaptea aceea, a venit cu inima sinceră la Isus, de aceea a fost răsplătit cu lumina adevărului. Cine vine cu adevărat la Isus, nu se mai lasă de la el nici la moarte. Lângă Iosif din Arimatea și lucrarea lui, a venit și Nicodim. Ce lucru frumos când se adaugă noi suflete ca să sprijinească lucrarea lui Dumnezeu. Ce binecuvântați vor fi cei care îngrijesc de trupul lui Hristos. Darurile lui Nicodim sunt semnul văzut al predării și dragostei sale față de Domnul Isus. Mirul cumpărat de el, deși era foarte scump, fiind preparat din rășina unui copac de smirna și dintr-un lemn foarte mirositor aloia, era în cantitate de 10 ori mai mare decât era nevoie. De 100 de litri sunt cam 33 de kilograme. Aceasta nu înseamnă risipă, ci dragoste revărsată pentru Isus. Atât Nicodim cât și Iosif din Arimatea și-au dovedit prin faptă credința și dragostea lor față de Mântuitorul nostru. Lor nu le-a mai fost teamă că o să fie dați afară din sine Adreu și că o să se încarce cu o care și rușine din partea iudeilor. Ei aflaseră pe Mesia și s-au alipit de el cu tot sufletul. Când afli adevărul, nu te mai temi și nu te mai rușinezi de oameni, ci mergi hotărât pe drumul lui. Adevărul îți dă curaj și putere. Pentru biruință. Dragul meu, eu și tu, care ne numim credincioși, care ne urmim urmașa lui Hristos, dovedim prin însăși viața noastră, prin tot ce avem noi mai scump care îl jetfim pentru El, dacă suntem cu adevărat sau nu cunoscători ai Marelui său har care ne-a izbăvit de la moarte și pierdare veșnică. A lui să fie slava de acum și în vecii vecilor. Amén.